kama nilivoahidi kuwa insha Allah Taala tatakuwa na دروس ambazo tunaweza kuendelea wakati huu mchache insha Allah Taala taanza risala fupi Sheikh al-Islam Asema syeikh al-Islam katika risala yake fupi risala aloiita kwa jina wajibuna nahwa ma amara Allah ma amaran Allah bihi wajibu wetu katika yale aliyotuwamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajibu wetu ni nini katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha ni risala fupi sana ameandika kubainisha mambo ambayo muislamu atakiwa ayajue pindi anapoamrishwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili awe ametekeleza ile amri kama inavyotekikana afuate maajizo hayo asema Sheikh islam amara Allahu al-'abda bi'amrin wajaba alayhi fihi sab'u umrati Mwenyezi Mungu anapomuamrisha mja wake jambo fulani anapomrizi anapomamumlisha mja wake ibada basi mja huyo analazimika mambo saba analazimika mambo saba ili awe ametekeleza ibada hiyo kama inavyotakiwa aitekeleze jambo la kwanza alula alilimu bihi jambo la kwanza ni kutambua amri hiyo kujua ile amri alyoamrishwa ajue ni nini ameamrishwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha amemwamrisha nini kwa hivyo hilo la kwanza ajue kile alichoamrishwa kwa sababu asije akaingia katika nyambo lililomshukuma nafsi yake tu na haliko katika amri ya Mwenyezi Mungu wala amri ya mtume kwa hivyo amri ni ya Mwenyezi Mungu na na uumbaji ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muole wa walimwangu wote yeye ndio mwenye kutoa amri na anapotoa amri lazima ujue kwamba ujijue ni nini alikwaamrisha athania mahabbatu jambo la pili ni upende hiyo amri uliyoamrishwa baada ya kuijua na ukitambua uipende upende lile jambo ambalo umeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala athalithatu alazmu ala Athalitha al al alfi jambo la tatu watakiwa unapoamrishwa jambo ili utekeleze ibada hiyo kama inavyo inavyopaswa ni azma Uweke azma kwamba hili jambo nitalifanya Uweke bidii kwamba nia mimi jambo hili ibada hii nitaifanya arudia alamal amal jambo lile ni ufanye ujue upende utie azma ya kufanya na jambo la nne utekeleze ibada hiyo al khamisatu kaunuhu yaqa'u 'ala al mashru'i khalisan sawaban jambo la sita ili ibada hiyo iwe imetimia jambo la tano kaunuhu yaqa'u 'ala al mashru'i khalisan sawaban alitekeleze kulingana na sheria kama alivoomlishwa na Mwenyezi Mungu khalisan kwa ikhlas afanye kwa ajili ya Mwenyezi sawaban na iafiki sunna ya mtume kama alivyoifanya asabiy asadisa atahdhiru min fi'li ma yuhbitu jambo la sita ni ajiepushe na kila ambalo linavunja ibada hiyo kila ambayo inaporomosha ibada hiyo asabiy athabatu alayhi jambo la saba ni adumu katika hilo mpaka kufa kwake Muni utangulizi kisha akatoa maelezo ya kila nukta moja na kabla asijangie katika nukta hizo ambazo amezieleza kwa maelezo mengi kidogo nitatoa mfano mmoja tu wa jambo ambalo Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ameamrisha na namna ambavyo ukitekeleza kwa misingi hii utakuwa umitekeleza kisawasawa ni swala swala Tumemrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya ziko nyingi zaidi ya aya Sabina kitu katika Qur'ani Hadithi za Mtume ni nyingi mno Kwa hivyo yatakiwa mje nukta ya kwanza ajue hiyo swala aijue kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini Mtume asema sallu kama ra'aitumuni usalli swali ni kama mlivyowafundisheni kuswali Salini kama nilivyofundishieni kufanya nini? Kusali. Hiyo ina maana kuwa Uwapo utasali kama unavyotaka wewe hautakuwa ni mwenye kukubaliwa. Na jambo la pili upende hiyo sala. Sababu ya kuipenda sala nini? Umeamrishwa ukisoma, okay. umijua, jambo la pili upende. Kupenda sala utaipenda pale ambapo utakapojua faida yake. Na sala ina faida mbili inafaida duniani na akhera duniani ni mwangaza kwenye uso wa mtu katika maisha ya mtu katika linamrahisishia risiki yake na akhera itakuwa ni nuru katika kaburi lake na kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo unapenda hiyo swala kwa sababu ni faida yake mahadhi yake inakuregelea wewe mwenyewe jambo la tatu utia azma kwamba nitafanya ibada hii kwa mfano eh, tunajua wengi t -t tunatekeleza ibada za faradhi Sala ya faradhi lakini tutakuta katika sunan Sala za sunna hatupo basi tukiwa mtu anatia azma nitatekeleza ibada hiyo ni kiyamu layli ni suna za kablia za baadia ni ibada zote muhimu ambayo inafungamana na amri hiyo ambayo tumeisoma Jambo la tano ni kwamba uitekeleza kama alivofundisha mtume si kama unavoteka wewe kwa sababu ya kuona watu na swali basi wewe ukaswali tu na ukafanya mambo yako ukiulizwa kwamba okay dua ya ya rukuu ni gani umeipata wapi ulifundishwa na nani tahiyatu shahada wewe kutoka mwanzo mpaka mwisho he suratul fatiha unaisoma unaisoma kwa ahkamu zake mpaka mwisho wake Je mtu akikosea hivi na vile wajua utafa, utafanyaje? Al-muhim uwe umeitekeleza kwa kuijua na kujua, kwa elimu kisha uitekeleze kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ikhlas si kwa sababu ya kutaka radhi za fulani wala E, kumridhi fulani wala kumchukiza fulani bali ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala kwani sote sisi ni waja na mwenye amri ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakuridhishwa ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa e, yani thawabu ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sawaba na iwe ni sawabu kulingana na sunna ya mtume si kama yani mwenyewe pia iwe ni kulingana na alifundisha mtume sallallahu jambo la sita ujiepushe na kila kinachovunja hiyo kwa mfano katika mambo wanavunja sala ni mtu kutokutawadha kikamilifu ni mtu kujua zile adhkari kama zinavyopaswa Jambo lingine ni mtu kuwa katika swala hiyo eh, anafanya mambo ya kuiharibu mfano ni ana, anafanya ria ndani ya swala yote hayo mambo ambao kwamba yanaharibu ambayo unatakiwa ujibusha nayo baada ya na ukitekeleza ukapitia zile zote jambo la mwisho ni athabatu alayhi jambo la mwisho ni udumu katika ibada hiyo mpaka kufa kwako huo ni mfano ambao nimeutoa kwa swala kwa hizi nukta tu alizozitaja lakini insha Allah Taala tutakuja kuzungumzia nukta baada nyingine kwa dalili zake kwa aya na hadithi kutoka kwa Mtume صلى الله عليه ili iwe ni wazi zaidi barakallahu fikum subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa